15. Я дістався Мариненого обійця і навпомоцький пройшов через сад. Обійшов будинок і направився до входу в кухню. За віконницями танцювало гаряче світло. Я відчув полегшення, постукав і увійшов. Двері були відчинені, і це попри пізню годину. Марина писала в зошиті на кухонному столі, присяєві свічок та згавкою на колінах. Побачивши мене, впустила з рук перо. «О, Боже, Оскаре, що це?» Вигукнула вона, дивлячись на мою подерту та брудну одежу і доторкаючись подряпин на обличчя. «Що з тобою сталося?» Після пари чашок гарячого чаю я зумів пояснити Марині, що зі мною трапилося. Або ж те, що я запам'ятав, бо вже починав сумніватися у власних органах чуття. Вона слухала мене, тримаючи мою долоню в своїх, або я заспокоївся. Я припустив, що мав ще гірший вигляд, ніж сам собі думав. Нічого, якщо я переночую у вас. Я просто не знав, куди податись, а в інтернат повертатись не хочу. Та що ж, я буду тут дозволяти чи не дозволяти? Можеш лишатись у нас, скільки треба. Дякую. Я прочитав у її очах той самий неспокій, що мучив і мене. Після подій цього вечора її дім був не більш надійним, ніж інтернат чи будь-яке інше місце. Ота проява, що за нами стежила, знала, де нас знайти. «Що ж будемо робити, Оскаре?» «Ми могли б розшукати інспектора, про якого згадував Шеллі, Флоріана, і спробувати з'ясувати, що ж воно насправді відбувається». Марина зітхнула. «Слухай, мабуть, я краще піду, – почав я. І мови бути не може». Я приготую тобі кімнату на горі, поруч із моєю. Ходім. Ну, а, а що скаже Херман? Херман буде радий. Ми йому скажемо, що ти проведеш різдвяні свята з нами. Я пішов за нею вгору по сходах. На горішньому поверсі я ще не був. У світлі канделябра простягся коридор з дверима і зрізаного дубу по боках. Моя кімната була в самому кінці, суміжна з Мариною. Умоблювання здавалося старезним, але було охайне, доглянуто. «Простирадла чисті», – мовила Марина, розкриваючи постіль. «А ось рушники. Зараз пошукаю якусь херманову піжаму». «Вона буде на мені, як похідний намет», – пожартував я. «Надмір кращий за брак. Я зараз повернусь». Я почув її, як її кроки долиніють по коридору. Повісив одяг на і ковзнув поміж чисті на крахмалані простирадла. Мабуть, ніколи в житті я не почувався таким утомленим. Повіки перетворилися на улив'яні пластини. Повернувшись, Марина принесла щось на кшталт нічної сорочки двометрової довжини, яку, здавалось, поцупили з білизни якоїсь принцеси. «Та ну!» – заперечив я. «Я у такому спати не буду». «Це єдине, що змогла знайти. Цілком підійде. До того ж, Харман не дозволить мені, щоб у хаті спали голі хлопці. Є правила?» Вона кинула мені балахон і поставила на полицю кілька свічок. «Коли щось треба, постукай у стіну, я по той бік». Якусь мить ми дивилися одне на одного. Нарешті Марина підвела погляд. «Добраніч, Оскаре!» – шепнула вона. «Добраніч!» Я прокинувся в залитій світлом кімнаті. Бікна виходила на схід, тож у вікно заглядало яскраве сонце, височуючи над містом. Зібравшись підвестись, я помітив, що мій одяг зник зі стільця, на якому я лишив його ввечері. Зрозумів, що це означає, і прокляв таку люб'язність. Переконаний, що Марина зробила це навмисно. Крізь двері долинав аромат гарячого хліба і щойно приготованої кави. Облишивши всяку надію зберегти гідність, я вирішив спуститися на кухню, вбраний у цей сміховинний балахон. Вийшов у коридор і побачив, що весь дім занурений у цю магічну осяйність. Я почув, як на кухні балакають мої господарі. Тоді набрався сміливості і спустився по сходах. Перед дверима кухні затримався і покашляв. Марина саме наливала кави Херманові. Вона підвела погляд. «Доброго ранку, спляча красуне!» – привіталася вона. Херман обернувся і люб'язно підвівся, подаючи мені руку і запрошуючи до столу. Доброго ранку, друже Оскаре, піднесено вигукнув він. Дуже радий знову бачити вас із нами. Марина вже розповіла мені про ремонт в інтернаті, тож знайте, що можете залишитися тут стільки, скільки треба, ви нас не обтяжите. Почувайтеся як удома. Дякую сердечно. Марина налила мені кави, хитро посміхаючись і вказуючи на мій балахон. Тобі страшно пасує. Божественно, як у вітрилі, де мій одяг? Я його трохи випрала, тепер сохне. Харман підсунув мені тацю з круасанами, щойно купленими в кондитерський фош. Мені аж слина потекла. «Покуштуйте оскаре, запросив Харман. «Це Мерседес-Бенц серед круасанів, і майте на увазі, тут не якийсь джем, це просто шедевр». Я жадібно поглинув усе, що мені накладали, з апетитом, як у врятованого після «Кораблетрощі». Херман неуважно гортав газету. Він був у доброму гуморі, хоча уже поснідав, не вийшов за столу, доки я не напхався, і ще з'їсти можна було хіба столове приладдя. Тоді він поглянув на годинник. «Тато, ти спізнишся на зустрічі з священником», – нагадала йому Марина. Герман дещо незадоволено кивнув. «І не знаю, нащо я так напружуюсь, сказав він. «Цей хитрун наставляє більше пасток, ніж звіролов». «Це його сутана», – сказала Марина. «Він думає, що вона дає йому право». Я розгублено подивився на них обох, не маючи жодного уявлення про що вони. «Шахи», – пояснила Марина. «У Хермана багаторічний дуелі зі священником». «Ніколи не сідайте грати в шахи з Єзуїтом, друже Оскаре. Дослухайтесь до мене. А тепер, з вашого дозволу», – мовив Херман, підводячись. «Ну що ви, бажаю удачі». Герман надів пальто, капелюх, узяв ціпок чорного дерева і рушив на зустріч із прилатом стратегом. Щойно він вийшов, Марина війшла в сад і повернулася з моїм одягом. «Маю зізнатися, що кавка спала на ньому». Одяг був сухий, але котячий запах не зник би і по п'яти праннях. І вранці, вийшовши купити дещо на сніданок, я подзвонила з бару на площі до поліційного відділку. «Інспектор Флоріан уже на пенсії і мешкає у Вальвідрері. Телефону в нього немає, але мені дали адресу». За хвилину вдягнусь. Станція фунікулера Вальвідрери була лише за кілька кварталів від будинку Марини. За десять хвилин жвавої ходи ми опинилися там і купили квітки. З платформи біля підніжжя гори район Вальвідрери здавався балконом над містом. Будинки, ніби були підвішені незримами нитками до хмар. Ми всілися в кінці вагона, і поки той повільно ліс угору, дивилися, як Барселона розгортається в нас під ногами. «Напевно, це добра робота», – сказав я. Машиніство, Ніколера, «Ліфтер на небо». Марина скептично подивилася на мене. «А що поганого я сказав?» – запитав я. «Нічого. Оце і все, що ти прагнеш». «Я не знаю, чого я прагну. Не кожному отак все ясно, як тобі». Марина Блау, лауреат Нобелевської премії з літератури і хранителька сорочок роду Бурбонів. Марина враз так посерйознішала, що я вже пошкодував про свій коментар. «Хто не знає, куди прямує, не приходить нікуди», – холодно відказала вона. Я показав їй мій квиток. «Я знаю, куди прямую». Вона підвела погляд. Ми кілька хвилин мовчки їхали вгору. У долині височив обрис моєї школи. Архітектором. Шепнув я. «Чого?» «Хочу бути архітектором. Ось чого я прагну. Я ніколи нікому цього не казав». Вона ви нарешті усміхнулася. Фунікулер уже підповзав до вершини гори і торохтів, наче стара пральна машина. «Я завжди мріяла мати власний собор», промовила Марина. «Що підкажеш?» «Готичний. Дай мені час, і я тобі його побудую». Сонце сяйнуло їй в обличчя, і очі заяскріли, гостро глянувши на мене. «Обіцяєш?» – спитала вона, простягаючи розкриту долоню. «Я міцно її потис. Я тобі обіцяю». За адресою, яку дістала Марина, був старий будинок, розташований практично на краю урвища. Садові кущі заволоділи подвір'ям, і ржава поштова скринька на їхньому тлі скидалась непечальний залишок індустріальної ери. Ми дісталися вхідних дверей. Поряд стояли коробки з кипами старих газет, перев'язаних мотузками». Потріскавшись від вітру і сирості, фарба на фасаді облупилася, наче суха шкіра. Інспектор Флоріан не напружувався для представницького вигляду. Отут і потрібен архітектор, зауважила Марина. Або бригада демонтажу. Я легенько постукав у двері, боявся стукнути душ, щоб мої кісточки не звалили будинок у прірву. А спробуй подзвонити. Кнопка була зламана, а з-під коробочки виглядали електричні дроти часів Едісона. «Я туди пальця не вставлю», – відказав я і знов постукав. Раптом двері прочинилися на 10 сантиметрів. Зблиснув дверний ланцюжок, а за ним металево замерехтіла пара очей. «Хто там?» «Ви, Віктор Флоріан. Це я. І питаю, хто ви?» Голос був владний і без натяку на терпеливість. Такими штрафи накладають. «У нас є інформація про Михайла Колменика. замість представлення промовила Марина. Двері розчинилися навстіж. Віктор Флоріан виявився широкоплечим і мускулястим чоловіком. Одягнений був у той самий костюм, що й у день виходу на пенсію. Так мені принаймні здалося. У нього був вираз обличчя старого полковника, якому вже не піти на війну і не командувати батальйоном. Між губ висіла згасла сигара – а кожна з брів мала більше волосся, ніж більшість людей на всій голові. «Що ви знаєте про коленика? Хто ви такі? Хто вам дав цю адресу?» Флоріан не ставив запитань. Він їх вистрелював чергами. Запросив нас зайти, виглянувши перед тим на вулицю, ніби остерігався, чи не слідував хтось за нами. Всередині було повно мотлоху і пахло підсобкою. Усюляких паперів було більше, ніж в Олександрійській бібліотеці, але всі порозкидані, ніби їх упорядковували за допомогою вентилятора. «Проходьте далі!» Ми пройшли повз кімнату, на стіні якої розгледіли десятки одиниць різної зброї. Револьвери, автоматичні пістолети, мавзери, багнети. Її право, революція починалася з меншим озброєнням. «Пресвята діво!» – пробурмотів я. «Мовчать, бо тут не каплиця!» – урвав Флоріан, зачиняючи двері цього арсеналу. Отим далі виявилася невеличка вітальня, з якої було видно всю Барселону. Навіть будучи вже на відпочинку, інспектор і далі наглядав з вишини. Він указав нам на подірявлений диван. На столі стояла напівпорожня бляшанка квасолі і пляшка пива «Золота зірка», але без склянки. «Поліцейська пенсія – жебрацька старість», – подумав я. Флоріан усівся на стілець навпроти нас і взяв будильник, куплений на стихійному ринку. Зі стуком поставив його на стіл цифірбалатом до нас. «П'ятнадцять хвилин! Якщо за чверть години ви не розкажете мені такого, чого б я не знав, я вас звідси копняками випхаю!» Розповідь про те, що сталося, забирала в нас значно більше п'ятнадцяти хвилин. У міру вислуховування нашої історії, зморшки дедалі більше борознили лице Віктора Флоріана. За ними я розглядів... Знесиленого і переляканого чоловіка, що ховався у цій дірі зі своїми старими газетами та колекцією пістолетів. Під кінець нашої розповіді Флоріан узяв свою сигару і, пороздивлявшись її майже хвилину, запалив. А тоді, полинувши поглядом у міраж повитого тумана міста, почав говорити.